Skulle inte detta innebära en konfrontation, faktiskt ett blodbad, i vilken den europeiska mänskligheten skulle kunna bli utplånad? Inte nödvändigtvis. Det är europeismens program att fortsätta expandera vår europeiska mänsklighet och tränga ut de icke-europeiska folken utan att nödvändigtvis delta i öppen krigsföring eller utan att nödvändigtvis döda någon. I görande följer vi bara samma princip som koloniseringen och den västliga expansionen av Amerika. Under denna stora och produktiva epok av vår europeiska mänsklighet, fortsatte vi expandera västerut och framåt genom bosättning av de landområden som ockuperades av en understående mänsklighet-undergrupp, nämligen indianerna. Det är sant att det finns några smärre sammanstötningar, men det var inte någon öppen utrotningskrig. Hade inte Amerika följt detta program av att avancera och tränga sig framåt och tränga undan indianerna, skulle vi aldrig ha byggt den här stora högborgen för den europeiska mänskligheten vilken vi nu kallar Amerika. Detta är det riktiga amerikanska sättet och vi europeister utökar det amerikanska sättet på världsvid basis.